أعلم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> والوزن يومي لدي الحق فمن سقل المرازينه فأولئك هم المفلحون مکه نا لازمي نه ميلان هم تخويق او غليزهي كرته يتپوز بكين رحمتونو نهم آدبيان بيان نه بهم او بيان لاوي چې موږ به بيان کو په دي علم سره زکه جکم واک دي هلکو عمل کا نمون خازم نو بیان دا بیان دقیقې پدې باندې د دیګا عامه او هغه سره سره د بیانې دا وزن له وزن نو د دې وزن مسالې کېږي تلبا خیرت کله چې الله پرمای او وزن یوم دین الحق وزن لا مالې يوم اين بدهو ازبان ده الحق ده حق ده سابت ده رشجعه وزن بكينه يوم خبره ده وزن بكينه وده وزن مراد سده نما تا نیلا حضرات کوئی جو وزن مراد ہاں عدل <سؤال> و انصاف تے صدا خبر وزن بسنگتی مض پسند تے مصر حرکت تے حرکت تے دلو برکی دل دی مراد وسنگتن نبی جواب قبول زیارت کو مخوزن چھے اللہ دی حق نا وزن مراد اغاهم دکتا پتلا بانده وزن پولی یو مقرده چه وزن ده مراد حقیقتن وزن ده تلیل سجی پتلا بانده تو ایتی که دکتا رنگه بنی که و بجایتا دنی که وزن بسود که نو اللہ یا جبیگی یا پریشتو که ویده پریشتو پا ذریعه من او دریمه خگره داد چه دا وزن دیگی دا طلقه یوی او بگانی داد نبا دوای دا طلقه بگانی ومن خبت موازین و موازین را بلده لبس نو باندې حضرت وای چې تل غډيري خو نه سره حضرت وای چې یو تل وای یو تل به د موزین نمراند غتل کې اعمال دي د چا چې موزین درامشي ینه کم چې په تل کې کې غوډې شي هم المقلحون دک کسان هون کامیان دیو بل سو نمدلب داریت کلو بید او موازین سی غد جمیدن و مراد کن آو عمال دی چکم بطلک اکی خودشی نا اللہ من سا قلت موازین دا دا و آن او چه درانشو تلی دا عمال داو چکم آو عمال دلک اکی نو فا اولائق هم المبلحون هم دکتا کسان کامیاب دینا بڑی شو نو تلگا یو تلگ او ورہ تلگنی مہلمانی لیکنی دی او در روایات نمبالوگی دمرا غرد تلگن اسمان حبار زین او جب او میگی ایسان انتر آگلی لقظ روایت یو جب او میگی او چابڑی بید او چابڑی بیدازی لقظ مکاو اسمان اس کے پیت پیسنگ اس ستری کی سراب اللہ کی دلی کاغیت تر پاسی لوگات اللہ خبوے دیتے خودوں پرکر نے الفاش تیچی کے اسمان انتر غرد و غرد کیابڑی علیہ السلام تالہ دال کشفوں کو ویخو دلہ ماننی بے موشیر آلاچیا اللہ تکلے ہوئیوں گا وطا اے یا اللہ دازینام چوبیجی دا وڑا کرکے اللہ وطاوچے سر جانر آدیشین دازیو دیو پوچھ پڑے نالہ پرمائی کو از واتم حق وزن پدام او ازمانی دا حق دے سابت او چرچا تے دا آمال برنیش ینو دا حلق کامی آمان نویا یاد سادہ دوی کسما وزنده ها؟ دوی کسما وزند، یو تا ایمان او دا کفر وزند زکار باز علماء وی دا کفار و وزند بمکنید یو تا ایمان او یو بلا دا ایمان مخالی دا دی کافر دا بلا که ایمان نو خواهد چه دا کافر دا عمال که مقابله که داگه پتله دا دا که ایمان نشته تلی بس پکشی یا د مؤمنانو تلی بدل نشي نه دا وزن نه مکافئ نه تامش نو دا تاکر وزن پتی کی بعد ولماو چې کم نهه دا عملی بیا کړی نو باغه توځ جنت ته رسیدل خو پجحانن کې باقی سپواله د آزاد کیږي لکه څنګه چې بوتای فارګه راځي یو کول نه د تاکرام نه اډریم کول چه ده کافر و وزندش ده جهنم ده پلا نقیب لهم یومن قیامت وزنده قرآن که الله <سؤال> پرمایی چه ده کافران ده پارا بز کامت پر از منگا قائم نکو وزنده نوڑین علماء دوایی چه ده کافر وزندش ده بز داغره پار جهنم ده پاتی شو ده ابو طالب سک اغا ده اغسر خاص خبره ده بس داغره بز پک عذاب ورکول شی نور ده کافر وزندش ده وزن صرف دا مسلمان دا. او بیا دا مسلمان وزن چنینو یو دردتا بنے او بل دردتا بنے گئی نو دو صورت اللہ دلتا ذکر کردی یو دارے چدرچا تلید رانیشو دینے کونو اغبا چترل شیغا کانیاب شیجی انت تبلل شی او چرچا په لیدنه پوس سپمجینه به چر د لږی جهان او دریم صورت دې تذکر نه دی چې غوړي کله برابر شو یو طرف ته نه کړي غو مثلا چې سور وزن داګه د هغه طرف ته غو نوم دې سره سر شي نه دې تفصیل ان شاء د صورت چې قانون دې صورته اعراف نو د عام با اسراروان دا چې خلک هغه عرب کیږي دا عرب تفصیل به ان شاء الله پخپل ځای باندې هم مسلمانانو کې چې دا چاتلې درنه شي را جنت کې کو د ګونا چې خپل درنه شي را جهنم کې لر شي او چې خو دا ځي چې راټ چې اړې مساوي شي وتلې ناب عرب نو یا خبرادم چې وزن د مسلمان بنځي وزن د کافر او بلدان شوان. شو چې د کافر د پرواز نشته لکه بعض علماونه نو یې دې له دې باندې یو وزن ای ګناونه نشته نو وزن خو به آ جاي کې کی زیاد تر کرنے کې یو متر دی او ان دیای چی ځای ګناونه نشته د شي نکاله له هغه وزن مو نه نو وزن هغه بکیږي وزن د اعمالو بیا تر تکي یو خبره نه چا وزن کیږي وزن د سګي لکه متظمو د دې انکار کوې ټول جواب وي ګور چې وزن هغه نشته بل دایمه مراد ده دا چې عادغه انسان نو وزن شتا وزن ہو بیا دا سکی گی چکم دا آمال لی بس دا با اللہ تلیل سنگ با تلیل موسوکتا که دل او برکی دل لی بس اللہ پی پویا دے اور انکار پی زکنشی که دے دنیا کی تاسو ہوا ہے زلزلہ حرکت تلیلی شوکنشی کلے پٹیلی بانیو دور زلزلہ ہو اور ہوا گانی حرکت تلیلی شوکنشی کلے نو چکالا انسان هوا تلی دور اپاون هوا شو پدیو تیرگی چکالا هوا تلی حرکت تلی زبزلت تلی نو اللہ پدیو باندی کادر دا جدی انسان دا موسکر دا کدل او برا کدل آره انسان دا تلاوتون داو تلی پدیو باندی زمون ایمان دی چکم ددی دا لازف کو عمال دیوم دا کبالا تلی یو جواب دی زمون دا بی ایمان دی موتا زلوی وزن مزن نشت ویدابسن کتلی او دین باندې روایت منع معلومي چې ګم انسانان دي دابت تللی انسانان متللی شي دین جواب دی لکه د مسلم روایت کې راځي چې او ټول هم موټا صرف سره برابر واستې چې د الله په دې باندې بدل غو مایشي برابر دی او مایشي برابر بنداغه وزندې مایشي برابر وزندې او په عمل مې سنان دعاء تم نول استغفارا یوم الቂያمه وزنه خصرب بيخ چتل کیږي نو هیڅ وزندې او د لین مشور پاکه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله چې هغه یې پای کموله او نبی رسول الله صلی الله ځما دې په هغه ذات باندې قسم چې د چا په قبضه کې زموږ یان چې دې د قیامت پته لکه د خدایار منځه کوي نه دې په روایت نه پته لې چې یم بامال تللی شي څنګه چې میر تهوې زمونږه اكيد له بادر روایت من معلومیږي چې اصحاب الاعمال بتل شي کوم معاملاندي لکه مثلا تا بل لکی کیلی دیوته لکی کی عملی قدر و ظاہر کتنا سو دوالي عمره رې کی سان نازل لگے یو سیم کارت راواله بل بل بل د یوم برابر دې ته لکیږي او چې په یوم باندې کورونه لکیږي 200 روپے کې چې وبقې موجوده چې په بل باندې کورو ایسه په کې پر دې قرض پیداو ته مظاهر کې انسانانه یوم رې دده نورانیات او براکات دے بطن که جمع که دیجی کلده که اما یو بطلکی که بل بطلکی که یو بس پکی او درونک کار دیجی اول وزن بینیزه که آکی آمال دن نیا او داجی او درین خبر ادرین در جو آبا موپسیلی نو کرد چنا آمال بدل لیکی جو آمال دا با اللہ یو این آمال بدل لیکی درین اصحاب آمال بدل لیکی او گرین جواب داری موتا سلوکا چیدی آمال لبا اللہ شکل ورگی آمال لبا اللہ سلام شکل ورگی لکر دیرو روایات ان ادام معلومی لکہ دیرو روایات ان ادام معلومی لکہ روایات انسان قبر کی کیلی نارت تلاوت یا نورنے کامال بخست شکل کی دستا آنے کامال بد عمل بغت شکر کی باش جب کبر نو تیرے انسان نئے کامال تا دا دا پار سوالی دیو برکت میدانی مخشار کی ہاو چکم بد عمل کری بجاگو گی توکی پردائسان کی پٹی کری غلائی کری یو سا گل سا میخیر آپ پٹا کری وار بیزیم آگا اگر دا پاس بد عمل گی غلائی کری دا دا کتنا بغت شکر جوش دا دا پونکا سوڑتا په بل نه کارامل کری الله تعالی شکل ورکړي به څو یو انسان زکار د میخه نه ورکړل کا به عمل به عمل د زکار دی عندي به ميخي په کروبه وي د وانه زکار دې به له زکارته هغه سريبه الله د جوړ کې عمل به هغه شکل باندې دی چې سزا ورکړي نو دا دے روایتنا بتا لگی یا دا شہید وینات کوئی ویل نئے کام آگے وینا بتا کتاب اللکل دعوت سیاہی بتا لگی حدیث کرا جی دا شہید پر ایلم کا جترا نشد نو دے گوشنا بتا لگی چھے انسان آمال اتبا شکل ورکولی شکل وا ورکل شي څنګه د کات په صورت کې دغلا یو انسان اخلاق ایمالته او د ادا باندې نه ګانم د غنام او ګړا په اوګه اداه څه دی نه ده عملته ال شکل ورکل شنو ډیر مهمه سرین پرمایشي کوم امام انسان کوي ال کمال الله شکل ورکی نج شکل او جسد او کبل او شی جوات منه ری ماغه جوثه تلش جمهور علماء بقوله حت وزن دنیا کے وزن کو لے کے جس وزن ہے ها وزن یاد تک اعمال بدل لیشو یا دی اعمال لب شکل ور کی لکسم جریایات نہ معلومی ها یا دلیل چہ سام اعمال چہ دی بدل لگی ہے ہنیش اللہ علیم ہے کہ مختلف طریقوں سے رویہ پر یا کو دیون تر باندې ہوئی خدا ہر وزن اللہ تعالی فرمائی دا وزن ہے اوڈا درے والا قسمت کا فاصیل آم ایلالی لکا آیات کے مطلع کے وصل دے اوڈا دیا حدیث میں تبین پر جائے کہ عمل والا چکم عمل کے یو ترے لشید اوڈا دیا حدیث اند عمل شکل معلومی جسد معلومی کچھے اللہ وہ اوڈا جو ساو شکل چکم آمال داتی دیچے آغا پتھ لکے دیرکان دائیو بیترینا حبر داما یومول مکار دیچے و انسان آغا آمالو کی جیوی ایتے لگا دیرکان ایمام بحری رحمت اللہ حکال آلہی اوڑی ویویت راودے دیرکان کتاب ایک ہے ہتم کلے دب ہوئے در سمری ویات کے پیام آگلے سناو پرماید بلو کلی میری چھ پجے بڑے گے آسانی دیوکو آؤ اللہ کې دی تر ویڈیو د الله په نام د ډېر فقیر د الله وحیدي په جبا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم مدا دا تل کې دی چې کله راځي تر تل کې دا کتاب کلي نه طلبه د سې چرانه نو حدیث نه یو د چھے دا پتہ لکی دے دیکھنا نہیں داخلت پتہ لکی اور دویم دیو آیت دا اللہ ایک نے عمر سے بدے چھے پہا پر میں سبحان اللہ دا نمت لڑا کری والحمدللہ دا باقی نمت لڑا کری مداخلت کل معلوم شرعی عملم معلوم شرعی چھے بازی عمال دازلی چھے نمت لڑا کری سبحان اللہ دا اللہ باقی بیان ہوئی دا نمت لگا دی الحمدللہ دا اللہ تاریخ بیانو نمت لگا دی نو دو عمال شدرین عمال صحیب نے حبان کیا و روایت تے دا بجردان سے روایت تے پہ عمر علیہ السلامو پر مال چھے اخلاق کنا سیوہ بل شد آخرت پتے زمینی شد نو درین عمال خیستہ اخلاق الله تعالی مری چھ پیغمبر علیہ السلام تو پر مے چتا تہ دوتہ ہے اعمال کایما چھ پای عمل کرن نہ دے او پھر اگا دای یو خاستغلاق او بل چھ بے ضرورت کلام نکول نو سلہ را بے ضرورت کلام نکول دد انسان کلہ عمل نہ کر ایمان احمد احمد رحمت اللہ علیه بلکتاب و زود کیا و رویت راولی چه پی عمریل سلام پیر جبریل علیه سلام سرے و پیر جبریل علیه سلام آر وی کتلیو انسان میں در اللہ دیاری نجالی چکلی جبریل علیه سلام کونی دار و پی عمریل علیه سلام پیوگی چه دی انسان درکولو وچه کم ده انسان ده خدا و ده آخرت ده یعجار ده نو دا سه عامال بنده تا دا سه عامال یو یو اوخ کا ده جهانم مور بڑای دیر ایتی های دون عامل ده جهانم مور بڑای او بل اکی ده عامل اغاو ره تفسیری مظهاری کے ذکر کڑی نې نه محتاج یو عالم براسته شي داره نه ګمان چې راځه تکلې شي او خپل اعمال ته وګوري نه دې هاي په پریشانی شي راځو لرکم نه دا وریه څه څه کلب شي راشي او داره کو نه کو تر تفکیر ونی شي او به اندې ته ترش شي دغه مې نو ده تباوه نشیده استان آقام آقام آقام مصائل <سؤال> دیجتا بخر کو تخون آستان ده تعلیم <سؤال> سلسل <سؤال> روان و اعتلاعر استان ده تعلیم سلسل موسنسل چلی دا نو ده آنگستان صدقاء جاریده و تعلیم آقام مصائل دی چه اگن انبراوه شو خلقو پای عمل کلی ده استان پتلکی کی خونشو نو ده وجنه ده بل عمل شو تعلیم آقام دیجتا او یو روایت عبداللہ دیم باز سیب دیچی جنازی لیو انسان دیو کست جنازہ او کیا او کی رات ملاوی گیو چی کل او جنازہ او کی ترمت پانا پوری لرشی نو درک کی رات او کی رات ملاوی گی پر ملیو کی رات دو خود برابر او خود آن سو کلومیٹر آن کلومیٹر آن کلومیٹر ریس کې دی چې انسان کم اهلو اعمال باندې خرڅ کوي نو د عامند ده په امال نامه کې کې کوریش نو د بازه عمل مې راځي تر عمل راځي شو چې هغه تل درني شو ان الله و رب الحمدي سبحان الله العظيم خستہ اخلاق به ضرورت کلام نو ټول او ذکر ان تعلیم او تعلم ور کول دادا سے اعمال دیچیده اینسان داخر اقتنم اغدرانے گا ماللہ برمایی ویوازنی یومنی دینی الحق وزن پدق او رزبانی لاحق دی قمن خقولت موازی رو آن اچا چیتلی دا اغدرانیش اغسو شدرانیش تلید ومن خبت موازی رو قواستو چید آغید تل اسپکیشن فولائک اللہنی خسروان بزارو اللہ اداعا تساندی چھ اخبرنا بی انہت تاوانا انکلینی بیما تانو بی آیات نائل دیمون فس بب دلی جدی سمون دعیاتنو نے انکار دیمون ذرن مراد دلتا کی جو خوبد دی دعیاتنو نے انکار دیمون ان تکزی بے کو و لکل مرکننا کم بی آرد و جعننا لکم تیها معاش بس درن مردی درن مردی یا محیم کی دیمون دعیاتنو نے سمیلے گئی ڈالتا ہو ایڈا رشتار نوازم با اللہ دیتا پا رہے شی خجت قائم شی پخل کو باندے یو انسان پخلہ باندے اکلا عمل اوی نیچ داما عمل درود کرے ڈلیل پہ قائم شی ڈلیل پہ قائم شی چکل اکی اللہ دلیل قائم کی داگی نرخت بے جہنم تبوزی والوزن وزن چه دی یوم اذین فدا و ازبان دی الحق و ثابتین حق در حقیقت چه فمن فاعاتتت قلت موازین و جدل شودنشی ثقلت جدنشی موازین و دلگاه اویا فاولا اکدا کسان چې د حمل مقلهون هم دې کمه نبل شو و واسو کبت ماذینو چې پکې شته دا عمل داو عمل مو نه دا چې کمدل شي هغه څوک ته فاولائق اللہین دارا کساندی خسرو والبسان چکاوانین تریبین پساندان افتل دینا تسبب دی کانو بی آیاتنا یزمون کانو جودی مسلسا بی آیاتنا دا یزمون ایوالیوی <سؤال> این اعظمی اخرین یا اوات مجید یا رحمی مساگید کریم اخیاد اخرت پوازن کی منگنا کاملکا کریم اخیاد موسیر درحم یا دمارکانیم عملی اولا یا اللہ زمون نیک آمان سوا کے گندہ عامل زمونگا توبی سرا استعفار سرا شپاعت سرا یا اللہ کریم اخیاد ختم کی کریم اخیاد گندہ عامل نموسیر یا اللہ کریم اخیاد زمون نرازی شکل رزا نسیب وبرزن بسم اللہ خطانم